Kaixo gabon entzuleok, hemen gaude beste aste bete zastelenetako garraxika honetan. Gabon gustioei, gaur e urriak 20 eta gabeko 9ak eta 5 minutu. Eta bueno ba, badakizue beti desala, hementxe gaude asteko aldizteak, elkarrezketa interesgarri pare bat eta agenda puntu txubatsu kurbiltzeko denbora matematiko guztia, guztia egiteko. Ba, bai, e... Ui, ba, betiko modua norredirago kiko ditugu nata lauek honetan, Badak izue, ba, bueno, irratearekin, bueno, garrasikarekin kontaktuan jartzeko e bat bai badaukazuela garrasika.info arroa gmail.com dena E, Telefonoz ere deitzea badaukazu orain, zuzenean ari baikara Beratzi lau laubi bat zaspi 060 Bertan ba eserresateko aportatzeko edo baldin badaukazu kontrainformatibo netara Ba ungietorria izango da eta ba, baita bairatearekin kontaktatzeko beste modu batzuk existitzen dira banun ba, e-mail bat bilhaltzea garra ohi eh, parhargatu <gülüyor> ere. Irolabildua gmail.com <gülüyor> iro, Irolabildua indominio.net eta nola ez eh, larunateko azamblaetatik pasatzea hemen eh, Aranako txara enparantzan iralako osoan eh, irola irrratitik arratsaldeko seiit ergetotik aurrera. Uhum. Eta bueno, esa ere, hiru bikoitz.sindominio.net barreiro la web entzun dezake zuela irratsaioa edo podcastak deskargatu bait ere. Eta baita hori gogoratu, ba, garrasikaren Garraxikaren errepikapena aurrengo egunean goizeko 10etatik amaikaterdiak arte dala. Beraz, aste hau bihar martitzen antzungo duzu e ta astea azkenetakoa ba oste goizez. No luga be, no luga be, iltseniz dako ematen bai du. Agian, agian egun bate dirá e guíascouta e guíasco escual du tirao aceno el seco e guíasco Bueno, han juntitu zuen hoiek Pentatonix folk, folk taldea dira, hemen Bilbokoak eta bueno, ba, haiekin egongo gara gaurko garraxik hau egiten. Badakizue astero astero ba talde bat musikatalde bat aukeratzen dugula eta beti musika librea e, bueno, eskaintzen dizuego, hori bai irratiaren aukera eta baita ere, bueno, ba, gogorarazi aukera doka suoeko nasuen musika ekartzeko eta bueno, ba, guk jarriko dugu gustura. Eta nola ez, ezin dugu asto ere zuei eta guztioi esatea, ez es garela profesionalak eta irrati hau ba, zuek ere egin dezakezuela ez gukakarrik eta bueno, ba, parkatu egiten ditugun akatz guztien gaitik, aldeza horretik, baina baita ere, ba, ez kontrako kontrako mesua ere bitaltzen ditugu ba, guk egin badezakegu zer gaitik zuek ez. Eta bueno, ba, aldizteki nazi baino lehen, komentatuko ditugu apurtxu ba, bat gainetik, ze bielkarrezketa izango ditugun gaur, asteko eta bederatxiterdiak aldera, apurtxu bat berantziko ikusiko dugu, errekale hor, Ba, proiektuko kide batekin izango gara, badak izue gazteizko hauzo bat dela eta bueno, ba, bertan espekulazio e, plan baten ondorioz auzoa ba, bueno, ba, hauztu nahi zuten berrera ikitzeko eta bueno, ba, bertan e, mantentzen ziren auzo kide esgain, ba, gazte batzuk okupatu egin zuten etxe bizitza bat eta bertan hasi ziren ere proiektu sozial bat garatzen, bizitza proiektu bat hauzoari bueno, ba, ba, bizitza mateko Eta orain, ba, bueno, pilo bat e, gazte egeitu dira proiektura, jaberro e, e, gaitamar bat, ari diran bizitzen, eta bueno, ba, usia, ba, prozesu hau e, zibila azte ar dago, e, bi arbertan, e, daukate lehenengo bizta, eta haiekin bueno, ba, itxe dengo dugu, ba, komentatzeko zelan dagoen egoera, eta zelan aurreikusten dituzte izango direla urrengo, urrengo datak, eta gaudeko bigarren elkarrezketa, ba, Bueno, salto tengo dugu Eskalerriko iparraldera eta aitzina Antolakundeko kide batekin hitz eingo dugu, ba bueno, badakizue pasan astean e, bueno, erakundearen liberatua edo atxilotua izan zela, ba, bueno, ba, printzipioz uste, uste dutelako, ba, eki egindako ekintza baten ondorioz, eh egindako ekintza bat, non herrietako bueno, izenak eta bueno, kartele kartel bueno, eh guzti hoiek frantsese hutsean zeudenak eta euskara sagartzen direnak, ba Ba, kendu zituzten eta eta Parisera bertara eram zituzten, bueno, ba, oparigi xa, Eta badirudi ba ekintzarren ondorioz ba Chilotua izan zela kideu eta bueno, ja azke geratu zen, baina kontatuko digute apurtu bat zer gertatu den eta ja baita ere aprovechatuko dugu ere, haien ba, bueno, lanari buruz hitz egiteko, ba, nondik sortu diren zergaitik eta eta bueno, ba kontadi ez agutela zertan ari diren. entartearekin hasiko gara, ni bakarriko gora arazine dut e, bueno, musikaren kalitatea ez bada oso bueno, oso profesionala bezgo gora araztea, hau izan zela, hori barriko jaietan, 2000 amabian uste dut, eta irola irratiak, e, hango eman aldia egin eta gero, ba, ba, bueno, maitik pasatu eta grabatu zuen kontzertua. Eta, bueno, hau ba, se dago, ez? E, Bertako, Baskal Osteko kontzertu hori, i, i, i, irola grabatu zuen, eta, bueno, ba, al izan zen moduan. Eta, bueno, bagoa salbisteekin, Eta kasu honetan astebukarenetan, eh, Bilboko, bueno, e, pertsona bat atxilotu izan da, nagore mugika, alegia, eta bermeri gabe bidali dute espetxera epaiak gaur bertan. Larumati Jontea atxilotu zuten nagore mugika, 빌enako espetxe kanpoaldean, hala kanten utz es 1982ko urteko gertaera baten arira. Gaur epaiaren aurretiki garo da eta fidantzari gabe espetxerako agindu hartu du epaiak. Deustun manifestazio dute gaur Arratsaldeko 7 herietan doan Epetri Plazatik abiatuta bere askartasuna galdegiteko eta Nagore mugikaren inguruko iturriek ba jakinara dutenez dagoeneko epaiaren horretiki garo da eta fiskaltzak hasiera batetik espetxeratzea eskatu du azkenean epaiak ere erabaki bera hartu duelarik Mujikak epaiari arrasetuo mendio lanean dagoela eta bere zenideek bere beharra daukatela tratua egokia izan dela geitu digute baina Antzitatearekin egon dela nagore. Atxiloketa Juan Carlos Iglesias presoari bizita egin eta gero izan zen. Nagore mujikade ustu arra zei urteko alabarekin eta gertuko beste pertsona batekin zegoen une horretan. Etxeratek jakinara ziduenez, kaleko jantziekin hurbildu zitzaizkion poliziak eta momentuan ez basuten atxiloketaren zergaitia gaitia zehaztu. Enbate da eh, azaldu duten, biatabedretzirundan alagoetamabigarren urteko sumario baten gaitik izan dela argitu dute. Etxera telkartea koar baten bidez alatu duenez, zen ideei, zuzendutako beste eraso bat izan da, eta bereziki larritzat jo dute bere alaba hau dena bizitzea behartu izana. Hauzitegin nazionaleko Ismail Moreno epaia, kurriaren amalauan agindu hemen zuen nagoreren atxiloketa, duela hogeita urteko kasu baten arira. Espetxetatik e, geitu dute, e, parkatu etxeratetik, etxeratetik geitu dute, justifika dela epaie baten izenean pertsona bat atxilotzea, epaiearen aurrean orkesteko komunikatzearekin nahikoa denean. Beraz, zenideen kontrako jasarpena bere bukatzea exigitu dute, eta horrelako ikuskizun neurrigabe eta krudelak berri zezikusteko. Nagore, mugika 2008an azke geratu zen, ama urteko espetxe zigorra eta gero, mila bederatzi atxilotu zuten Frantzian, etarekin harremanetan egotea egotzita, bertan zei urte bete eta gero, espainalatu egin zuten, eta 2008ko abenduan libre geratu zen. Ba eta, bueno, jarraizeko komentatuko dizuegu, baga orko... Egunez, erronkariko erritar eta haute txiek bat plazaratu dutela eta prentxaurreko ere egin izan dutela, ba izan ere, e, ez dakir gogoratuko zareten, baina erronkarikoa maika erritara uzupetu eta guztira amazazpimila eurora iristen diren hogeita surtsi izun jaso dituzten, maiatzean Hispania Berde talde ultraeskuindarraren aurka eginiko protesta baten arira. E, MSR alderdi fasistaren ustezkoa dar ekologista da Hispania berde taldea, eta pirinioetan hartzarrea birzartzeko eskaeraren aitzakipean deitu zuten kontzentrazioa erronkarin. Bertako herritarrek errit, provokaziozat jozuten deialdia eta protesta saratatzua egitera, ziren kalera, pankarta, txilibitu eta bozinekin. Fasistak guardia zibilaren laguntzarekin ziren herrira, eta guardia zibilak protestan ari ziren herritarren aurka oldartu zen. Ala ere, unean bertan ez zuten innorri identifikatu eta herritarrek saldatu dutenez, seizun eta imputazioen proba bakarra biordulenago herriko sarreran jarriko kontrolean identifikatu izanada da. Gauzak horrela, erronkariko herritar er, eta autetxiek ogorzalatu dituzte izun eta usipetzea hauek. Eta baita gobernu ordezkaritzak eta guardia zibilak izandako jarrera ere. Jakin jarra dute prozesu judizial aurrera doan einean, hainbat ekitaldi egingo dituztela euren desadostasuna da eta herritarrak hauetan parte hartzera deitu dituzte. E, ala ere, boharra, bera ere publikatu egin dute hainbat mediotan, eta bideoan beba ikusi esakezu eprentxaurrekoa, eta ba, esatu baterako otopatu.info. Horrela jarratzen dugu, kasu honetan, Euskal Ieslari politikoen inguruko kasa utxak proiektu aurrela aramateko crowdfunding kanpaina bat abiatu dute, eta bostok foto kooperatibak kaxa utxa izeneko proiektu aurrela aram analizateko ba, ori, crowdfunding kanpaina bat jarri abian eta Euskal Gataskaren ondorio seksilioara jo behar izan duten Ieslarien ondik nolakoak ezagutu, eta zabaltzea da proiektu enen elgurua. 2008an jarri zuten martxan eta 2008an arte harituko dira lanean. Horretarako, karena crowdfunding plataformaren bidez, dirua biltzeko kanpaina bat jarri dute martxan, urriaren amairuan hasita, berrogei eguneko epean, ama 2000 euro eskuratzea helburu duena. Bai, eta, bueno, e, sareko aurkezpena duelaile bate bat egintzenetik Bilboko miribidan, ba... Kampaina bat abiatu dute, jentea sarekide izaten animatu dadin e, txampal arregirik sartu gabe, bide bat poe jarri dutenez interneten, bertan esplikatzen dute zer den sarekide izatea, zelako keinoak e, suposatzen dituen sarekide izatea, eta zelan parte hartu daiteken, badriz pertsioarekin amaitzea eskatzen duen ba, dinamika erritar honekin. Zer da sarek? Herritarrren zare bat da eta sakabanaketarekin amaitzea du helburu nagusi. Herritarren zare hori osatzeko sarekideak behar ditugu. Giza eskubideak defendatzen dituen orok du bere lekua Zare Sareren helburuekin bat egiten duzu eta horren mexedetan gausari txikiena egiteko presa Orduan sarekide zara. Bai amet, zu ere sarekide zara. Eta nola lagun ezaketik nik? Amonak ontzik telefonoz detzen dizunean, dispertsoa zer den azalduz. Edo boiz egoza bari, dispertsoaren liburuzka didaliz. Ondo boi akaza bizitar mi familia por navidades, mil lego konmigo 10 libros de la dispersión. Ba, Bizilagunarekin, goaioan zaudela azoko estripoaren berri emanezaren, xareren parte zara. Ikastolako beste gura zergin, malenen kasua komentatuz, lagundu ezak ez duz. Han bazara, herrian, azte hartutan bintzen gara, zare inguruan, jardueraz bereinak aurrera teratzeko. Zatoz, ateak zabali dauzkazu, maite! Jo no tengo tiempo en el día a día, pero puedo aportar 10 euros. Nik bosteio emongo, eta koabinean komentzakot. Garantzitzuena, zuere, zare honen parte izatea da. Ta pixkanaka, pixkanaka, munduak ezagutu dezala. Dispertsuarekin bukatzea, posible da. Bai! Ongin tunduzu. De una vez por todas, acabemos con la dispersión. Ni un idioma. Esterdinen artean. Egingo dugu. Denon artean. Ni nazarez. Ni sarenaiz. Eta ni. Ni bebai. Gugarazare. Danok gara azarez. Egin dezagun uniker. Beharteitugu eide. Guztio gara behareskoak. Guztion artean lortuko dugu. Eta zu? hasteko prest? Bete fitxa eta izan zarekide. Bueno, eta hortxe esareren espotorren ostean jarretzen dugu albisteekin, kasu honetan errepresioarekin, eta e, eskuadrako mosue kukatuko egiten dute oraindik esterkintan ango pilota baten erruz begia galdu zuenik. Amaitze dago kasu honetan esterkintanaren kasua aztertzen duen epaiketa, eta, bueno, abimieta amabiko azaroaren amalauan, Bartzelonan egindako greba batean go mazko pilotakada ez begia bat galdu zuela salatzen du. Mosuak diote zutela gago basko pilotari Jordi Quintana bertan aurkitzen zen une eta tokian, baina fiskaltzak ezitu mozoen adierazpenak sinesten eta bilak epaituak e, dituzte arduragabekeria delituengaitik. Quintanaren abokatuek berriz mozoen erruz Quintana gorputzatan nagusietako bat galdu zuela eta delituari dagokion zigorra sartzea nahi dute. Ministerio Publikoak akusazio bera egingo du, baina desberdintasun batekin delitua ardua arduaragabekeritzat jodu eta horrek zigorra nabarmen txikitu dezake. Epaiketa amaitzear dago informe oftalmologikoaren faltan eta orain arteko dokumentuak diotenez Quintanaren sauriet gomaskopilotakada eginak izan daitezke. Quintana posik dago epaiketarren norabidearekin, baina Mozoen eta Barne ministroen jarrera kritikatu ditu nire kasuari esker, ergomasko pilotak debekatu dira Kataluñan, espero dut, estatu gaineko lekuetan berdinak gertatuko dela. Bueno, Ieke estelkintanaren adiara espenak, eta bueno, baldin badakigu epaiketaren emaitza bueno, ed, ed, ed, edo eba espena pues, komentatuko dizuegu. Ba, bai, eta epaiketen kontuekin ari garela, ba, eta errepresio ekonomiko eta judiziala zitze egiteko igual. Ba, komentatu, ala ere, bueno, e, ba, egunkaria hausia e, amaitu izana ospatzeko, eta herritarrei emandako babesa ba, eskertzeko, ba, ekitaldia egintzutela masazpian, handoa ingo martin ugalde parkean, ba, egunkaria ausian. ba... Inputatutako okideek. Joamari Torre Aldaik e, hartu zuen hitza eta maika urteren ostean hausia amaitu izana ala handia. Izan dela adierazi du. Dena den, au, zipetu hoien izenean adierazi zuen ez dutela irabazi eta inork ez, du, ez duelako esan itzimple hau barkatu. Egun kari itxi da baina gertatutakoa ezazteko deia du kazetariak. Historia txarra errepikatu egiten da, azten bada. Ez de hau astu euskal gizarteak. Eta, bueno, hori ba, se euren ba, hola, nira kurketa txikia. Badago beba izakontzerik interneten babilatuta ez lurperatu euskaldunon egun artikulua Edo itxia, baina ez izildua, bueno, artikulak, iritzi e, artikuluak Eta, ba... Ba orrixe, ba, bueno, Maika urteren ostean ja beingo, zezan deskegu, ba etxiera bidegabe hori ja, ba horri hori pasatu egin dela. Ba, Janberriro. Epaitegietan gutxienez baietz. Hori da. Bueno, jarraitzen dugu, albistekin, eta bueno, oraindik ere represio baina kaso honetan barakaldoko gazteazanbladak salatutakoa. Eta horreten goireia, makala bi gaztetxea okupatu zutenetik gazteazanbladako kideen eta gaztetxearen aurkako erasoek etenik ez dutela jakinara zidigute. Udaltzaengoaz egin ertsaintza gazteen jarduna oztopatzen da biltzala salatu eta azken erasoaren berri eman dute. Gaztetxeko osarraia itxasgarriarekin boikoteatu dietela. Horrekin batera gogorara zidute amabigazteren aurkako prozesu judiziala irekita dagoela lokal barruan bilduta egote gaitik, usurpazio delitua egotziz. Eta erasoen aurrean ba, e, aldarrikatzen jarretuko dutela e, okupazioa dira dute jabetza pribatuak jendartea itotzen du eta individualista berekoia ja, eta ankerra bihurtzen du esaten dute. Eta, bueno, ba, buztua maieran sigilatu zituen ertzaintzako basulo gaztetxea, jabeak jarritako salaketa medio, eta bi astera, makala bi gaztetxea okupatu zuten gazte asamladako kideek, aurretik makala bat izan zen nereikin berbera. Eta irakorriko dizuegu, barakaldoko gazte asamladaren oarra, e, apur bat ariñeketan. Barakaldoko gazte asamladak, gazteentzako eta gazteengandik gandik, autogestionatu baten erabilpena, martxan jarri zuenetik erakunde kolektibo eta udaletxearen partetik errepresioa eta hainbaterazo bizi izan ditu. Kultura eta isialdi alternatiboak eraikitzeko asmoz, kobazulo gaztetxea martxan jarri gainuen lehenengo momentu beretik, mota guztietako erasoak sufritzen hasi ginen udaltzainen eta ertzaintzaren zoiko bizitak gazteri antolatua kriminalizatzeko, Are gehiago visita horietako batean, ertzain sotz bat sartu zuen Kobazuloko atearen sarraian, jendea barruan zegoela eta sarraia apurtu zuen. Egun makalabi gaztetxearekin aipatutako errepresioa ez da gelditu. Inaugurazio egunean udaltzaileen bizitak programatuta zegoen Bazkaria leku saldatu zuen lokalaren barruan, bilduta egoteagitik 12 gastaren orka prozesu judiziala irekita dago usurpazioa delitua egotzita eta urriaren 14 gaztetxearen gastetxearen sarraia itsasgarriarekin izan zen. Hala ere, Paralkoldoko gazteria ez da erasoa buena horrean kikilduko, ez da geldituko ere. Askotan adierazi baitugu jabetza pribatua gizortea ito, itotzen duela eta individualista berekoia eta ankerra bihurtzen duela. Horregaitik guztia gutik okupazioa ekintza gisa bultzatzen jarrituko dugu. Errean utziketa erabili gabe dauden lokalen berreskurapena eta berrerabilpena aldarrikatuz. Itotzen gaituen sistema honi aurre egiteko haizialdi kultur, eta sozializazio egun alternatiboak eraikiko ditugu, egun indarrean dagoen kontsumismo, burokrazia eta jerarkien amaitzeko. Makala bigastetxea, herrian, eta batez ere hausuan bultzatzen jarraituko dugu, gure dinamika alternatiboen aurre, alternatiboekin aurrera jarraituz. Lasterraziko diren taierrak, elkarrizketak eta eztabaidak, drogen eta kontsumismotik at atoñarrituta dauden jaiak, Gazteriak, gazteriaren eraiki dezakeen oro, alegia. Eta proiektu honekin bukatu nahi duenari, adierazin nahi diogu, horrean gazteri borrokalari bat duela, jartzen dizkiguten eragozpen guztiekin, amaitzeko beldurrik ez duena. Bai, eta erresistentzia kontuekin segitzeko, ornonbait komentatuko dizugu, gertxoko resistentzia kanpaldia, inoiz baino, indartxu daudela. Eta hori modu publiko baten adierazin nahi zandugut, eta zera... Zerakomentatuz, ba, baratze komunitario batzuk defendatzeko, esan bezala, badakizue, tozuko landetan, ba, kanpada erresistente bat egin dala, eta ilabete dara mate, esan da, bezala, erresistentzia kanpaldia egiten. Getson, Uribekostako proiektu txikitzaileen aurkako da kantolatuta. Ilabete honen balorazio baikorra egin dute kanpaldiko kidek, eta... Eskerrak eman dizkiete euren ekarpenak egin dituzten noain batera gile eta narubanakori. Gugora dute orain dela bihazte dezgabetze bat geratzea lortu zutela, ekimen herritar bati eskerre eta garaipen handia izan bazen ere, orain dikadi egotera deitu dituzte herritarrak desjabetze gehiago etortlitezkelako. Aurra e, begira jarriz, auzolan eta bioera ikuntzaren teknikak erabili zaspiegituraren birmoldaketari ekingo diote. Datozen asteteetan kanpaldekuan negurako prestatzeko. Gainera, erresistenzia kanpaldiarekin jarraitzeko gogos eta indartzu daudela adierazi dute eta herritarrak bertalaratu eta ekimenetan parte hartzera deitu dituzte baita ere. Eta Marurrraren defentsan badoka gu bestelistetxo bat kasonetan barakaldon noiolako urtegian bost ingurumen arau gauzten direla dio Europako Parlamentuak eta kasunetan urriaren hamabostean eta baseeian izan ziren noiolako urtegia deskonektatzearen aldeko plataformaako kideak Europako Parlamentuan eta Parlamentuko eskaeraren batzordeko idazkari nagusiak aierazi du Baraldldko udalak bost ingurumen arau urratzen dituela urtegiaren kudeaketan. Europako Parlamentora joduba bezbila Oiolako Urtegia Deskonektatzearen Aldeko Plataformak bertako uraren lindano kantitatean dia dela eta barakaldoko ur-ornikuntzatik behin betiko deskonektatzea nahi dute. Bi migataz hortzian eusko jarlaritzako osasun saiak lindanoko puru handia kantzeban zituen araztegiko uretan eta bost urtean aldiz deskonektatu eta birkonektatu dute Oiola ur-ornikuntzatik udalaren nahiaren arabera. Eta dagoeneko Europa konturretan esku hartzen ari dela jakinara zidie plataformako kidei, idazkari nagusiak beraz, mesutxo argia barakaldoko udalari. Eta amalurraren kontuekin jarraitzeko bloke honi amaiera ematen joateko, bakomentatu, atxeteaz, frantzeako trenbidesareak emandako datuak, fatxoak direla, salatu duela, kade ingurumenaren aldeko elkarteak. Ezan bezala faltsuak dira Ipar Euskal Herrian abiadura handiko trenaren lanakasi aurretik Frantziako trenbisareak emandako datuak, e, aipatutako kade ingurumeren aldeko elkartea usste datuak fatsuak zirela eta orain frogatzea lortu dutela azaldu zuten printtsa aurrekoan. Urriaren hamazazpianan e, eman zuten informazio. Ge guztia, mugerren eginako bilkura publikoan. Pantxoateier kadeko kideak salatu zuen esan bezala, atxetea egitearen beharra justifikatzeko sortu zen beatokian eman ziren datu hoieko kerrak zirela, eta, ba, bueno e, biadibide jarri du, ba, horretaz, ba hori esako antzeko edo. Eta herrek esan du, esan meza ba, frantziako trenbidez arearen itzetan bitartean tren laro gita amar trenekoa zela, eta datuek berriz berrogei tamabi trenekoa dela frogatu dute, eta eraberean 2006-2002 urtean artean frantzian eta espainian merkantzia garraioa euneko berrogei tamarrean gutxitu dela nabarmendu du kadeko kideak. Bereziki atxe tearen kopurua hendaian eta baionan artean gutxitu da eta aldiz tokiko trenek gore egin dute. Eta, eta jarran hitzetan, bagarrantzitsuena da, emaitzak argi uzten dutela, ez dagoela, ba, atxetearen inungo beharrik. Bueno, horrengo abestia Euskal Gasteriari eskenera ideagu, eta ia zelan prozesua. <gül> Zuguak. <gül> Eri, eri, eri, bizten tartarekin namaitzen joateko, honetan gaur, e, ba, gaur hogeita lau orduko zigarren greba egune egin dute bizkaibuzeko langileek, eta beste irulan uste egingo dituzte bihar, ostegunean eta ostiralean eta akordio batera heldu ezean greba mugabeari ekin diote urrengo gaztelenetika aurrera. Gaur hogeita lau orduko zigarren greba eguna egiten ari dira bizkaibuzeko langileek, iaz bizkaiko foru E, aldundiarekin eindako akordio betetzen ezen bitartean mobilizazioen egutegiarekin jarraitzeko asmoa dutela esan dute sindikatuek bihar e, ostegunen eta hostilalean ere egun oso kolan usteak egingo dituzte orain arte bezala eta langileek jakinarazi dutenez gatazkak irauten badu greba mugagabeari ekingo diote langilek kurriaren ogeita zazpitik aurrera UGT, komisiones obreras, ELA, LAB eta LSB sindikatuek deituta beraz, bueno, adi, mobilizazioi Bai eta jarriko dizuegu orain 5garren bo, grebako bosgarren egunean e, ba, u, Bilboko Uriola hartu zituen, ba, bertako Bizkaigu Seko langile baten deklarazio batzuk. Bueno, grebako 5 zan, gerritu ziren daituko zibutela bilena baterako, eta zibutela daituko. Orduan, ein, bai hurretzen dugu forreal dugun diak ez du gatazka hau konpundu nahi, berak zortutu dutuko gatazka da, eta, eta zentzu hortan, ba, guza ingaude, genia oso erbidauka er, lan postuen alde burruketeko duela, eta hori galeta jarratzen dugu burrukan. Matarren aztian izan ditu, berreku, er realised, me echaron a duro, ya fuera un día, con convidada en la tendión, mañana, van no Bai, bueno, hemen txe ba, bizkaibuzeko langiletako baten deklarazioak ba, euren greba, bueno, be, lanengo inguruan eta greba egitearen narrazoin inguruan. Eta orain, ba, musikapizkatso batekin utziko zaituztegu izan ere, gure eguneko lehenengo ilkarrizketatuarekin ba, kontaktatzen, saiatzen hasiko gara. E, berako lehen guntxoa komentatu dizuegun bezala, ba, errekareko proiektuko kidetako bada. Eta, ba, bueno, ba, hoi xe bera, hoi musikaz pizkatxo bat, eta segitu hangatoz elkarrezketarekin. Hau eskeni nahi diet, beste hau zoetatik etorri diren lagunei. Hama <risa> negurrean, <risa> Ekin batera, la zaidama iaren O Oartuka beustu dudan, beste zagar du botia bat Bizina ez galderaz beterik, argidauka dala gauzaba Horainarte bezala, nirerotasunea. nabil atzeden gabe, hainbeste jenderen artian. Ez dakitzer gertatuko den, agertuko zaren idean. Edo nire bizitzainioi, erdina izango den niretzat amezpati. Bueno, ba, ya da badaukagu telefonoaren beste aldean, gure gabeko lehenen golkear Esan dugu, erre kale hor, hauso horretan, gazteizko hauso horretan, bizi bizideen lagunetako bat. Gabon! Gabon, bai. Bueno, eskerrik asko lehen bizi gaur gurekin egote gaitik. Eta, hazteko, ba, bueno, erre kale hor, hauso haipatu dugu ez, proiektoren horretik, ba, hausoa. Igual, ba, kontegu zua burtsu bat ez, hausoaren e, historia, zein den e, gazteizko hausonen historia, eta gaur egungo egoera. Eta zerkera bai. zaituen ez, ara? Vale, va ba, igual Gogap en la urba tengo u, se azkenean, ba Bilboko gendariria poraturrunengoiako gala. Errekaleorda gastei sinuron kokatu bidan auzo bat, 50garren hamaren amaieran eraikitzen hasizena, pura langile mugimenduaren baitan, ez? Mm -hmm. Eh, etorkin guzti eta duin bat eskienteko asmotan sortuzan zan bat. Beti izan da langile auzo bat eta bueno, ba, berroi ba 40 urtean zehar rekikatu garapen hori. E, Bi mila garren urtean ordea jazdiskudalak eraikitzen dau más guartza auzoan apur bat eh ba, espansio eh, plan guztia, ostopatzak hala ko regalo regres va ba, periferia anko bat orduan irian ditzen bidean pues moztu itzen sabe eta orduan eh erakizarien etxeak erosten hastea bananan propietario guzti etxeak erostea eta e, eta horrela relajan zanapurka burka uzuauten, es. O sea, uso bizi bat zana, pues 2012 urtetik aurrera, 2012, 2013 kurtso politiko horretatik aurrera, pues bizkanakagustean joaten da eta eta claro, pues eh auzo bizi bat zana, claro, gunez hautzen du nausa Eta, Et... bueno, gero hori aipatuzue, ea e, segatik hartu ginen guen, az. Gukerak e, sartzea, pues, apuratu unibertsitate inguruan mugitzen Garen jendea edo ginen jendea ginen aziran. Eta ba ikusten duen alde batetik. Etxe izitza behar kala, ez behar zentzu, askotan uretzen zentzuan, ez azkenean, bezukieno iguraso pagatzen ziguten, nola nuken lan bat, nola nukenela behar izana, beste modu baten bizitzeko. Eta erregale horrek eskaitzerizkibuna aukera boiek. Alde batetik auzoa da, auzoa esaten dugunean, nola hilukatzen dugun gotak itxer, baina hausoa txiki bat, hundala horretan mabide etxe izitza duguna. Taukana bere frontoi, bere cinema, bere eskola, bere zentro soziala, liburutegia, o sea, espiritura piloat dauzkana eta lur piloat inguranea, hortua pues jartzeko beharrezko beste zenbait kontutarako. Eta ratik irakieno, pues, iasko iraian, ja pausura matea eta regale horrea etortzea bizitzera. Urte bete pasadaia da momentu horretatik eta ipatu dituzun, hortua, bueno, ba, e, zentro soziala, sinemata bar, bueno, martxan, martxan jarrituzu ez eta baita ere, Urte, urte baten epean ere zelako aldaketak egon diren hausak oies gain eta zenbat jende urreratu da bertara bizitzen? Ba, igu sartu ginen iasku iraian esan duzumogu marlagun sartu ginen, eta claro, as, sartu ginen bizinio pibatea, aziz, azienan as, asmoazan hartuko gaur eta eta sortuko kristona e, pasabendu zan nila eta pare bat edo ginen bate txean lanean, claro, txeako kukupatu gindogu sestatai batu lehen gazteizkudaletxainak girenak eta pos pues okupatu tasartuien, ordain lanbata invernale txoien apontzen eta behin atondu ta zi ginen eta auzoan mugitzen. Hasieran nik esango nunkapora perspektibaskolik eske neukala. joten tenguen ueda, pos pues saldo non sinemas, saldo non liburdaia, saldo felizera en... sinen hortuan eta ordain guera gobiatu gien. Eskenorako jaso hasiera tratat esperoetako berantzunik, auzo bat okupatzeko neiko aukera segurua sena e, jurtoki. Eh, aukera piloatekin kasteizko zentrotik gertu, baina eh, aparte eta horrek izkentzituen aukera guztiekin. Baina laire jendeazen gerturatu. Eta horrean frustratu guen apur bat. Horrela izan da ere asmatu genuen ikuste vuelta ematen eta apurat lan egiten gure buruaren zatez. Baina, bueno, behitizan da apurretu direki bat, eta izango baina zentratu guen gehiago, barne maia, nes? Zerren interesatzen zaiguna? Hortua, bale, pues, hartu eta hortu desente batez. E, egin ino, es pues, apurat gure e, alternativa hori eraikitzen hasi gara eh jende zen ensayo on gabe. Eta bain hori eginda, orduan hasi zen jende harturatzen. Orduan ni gustatzen matu genuela. Hamar gau sartu ginen eta harreskero gertotzen da jendea eta gaur egun izango gara, da, ba 10 bisilabondo betikoak, osea etxea jabetan dutenak, halaia udaletxea saldu ez piotena gaur eta geratuko gara, eta orain izango gara, ba okupatzen ari garenok, gutxi gora bera, berrotamaren hirrogei bat, ez daukaguko buru zehatzik, eta gainela, ez diogu hori errastu nahi, errez udaletxari, oza, informazio gehi gizkorik ematen. Eta hori hirrogei, lagun, inguru, hiru perfi, eta kasango nukenik, alde batetik, ba, kompromesu politiko gaten gatik edo gertu, gertu garenok, aurrat, ba, beste raldiatat bizina, beste batzuk, ba, behar izanaren gatik urruildu direnak, pues etxerik ezeko eta lako... Ba, dius nahiko justu bilidierako eta eta oidek, e, bueno, pixkanaka politizaten joan dira eta ausoan dinamiketan zarten, asambleetan parte hartzen, ardura hartzen eta eta irugarren perfil bat izan hori izatekena da familiena. Pues Familiak itxegarik edatu direnak edo. Eta, bueno, momentu amado de bi familie, irugarren bat ere pendiente, ba, ausora bizitzea etortek. Eta, bueno, hori zen hori izatek bizitzea, askar kontatuta eta frontoia ere zabaldu da, konbondu da, diurtegia nahiten dira kintzakume, kintzakume, kintzakume larun bat goxetan euskaraz. bueno, baden bat kontu ez dakit e, bauzoak eskintzen aukera oien baitan, aurrena eramaten ditugunak Bueno, gultzada mahoa haipatu duzu mar lagunetik iruro geira, eta bueno, gainera perfil berdinak edo, eta baita ere bueno, haipatu duzu momenturen batean edo gutxenez juridiko kio gokera ziurra izan zitekela, okupatzeko kasu honetan horien badakigu bi arrasten dela, ez, guk ausia edo gutxienez bista eta bueno ba prozesu sibila eh, dela igual kontratu labidugu sautxuak zein den egoera eh, se bueno osea au, aurrekari ere prozesu epai honetan eta ta bueno a ber zeranikusten bai. eh, duzuen Bai, esan duana aurrez aukerak zeu eh, eh, la juriko kia zierada da nesan dut guz hartuien alodo ko guk eskerik entiru irango benito hemen edo edo orain arte iradon dugun baina Baina behin gusartu eta ikusitekela, pues, minimo, iaete batzuetako bermea gazpenuela. Hori okupazioetan askoetan ez da izaten. Horregatik, haipatu duz. Baina, bueno, da ulertzeko biharazten den bista hori, joar dugulatzen den poran. E, Guti dira, bera, iaasko, oza, iaasko, ez, ahortengo txai erarte do. Hor duan, erakizuen gazteizku gugalak, baina, e, batu barra, gazteizku gugalak etxauek kudatzen dituela, enzantxe 21 ditzen den gestoratzen bitartez. Baina, bueno, funtxean, Gasteiz kudaleko alderdi politikoak hartzea dituzte erabakiak. Eraakizuguela gasteiz kudalak gura urkako salaketat jarteko, etxeaun jabetza garreskuratzeko lehen bailen. Hortan gukegoera ikusirik erakioen, e, lehenengo azela, ba, alderdi politikoak initzegit. Eh? Etxetik bontan nahi gintuzten, baina auzoan zoan eser egiteko estago dirurik, haipatuzlen espansio hori mosten zuela, baina espansio hori bertan bera dago, gasteizko espansioa, hau zoan estado dirurik, eta botana nahi gintuzten etxetik, zertarako. Orangu kaldera hori plantatu donen, bai bilduri, bai peseeri, eta bai PNV-i. pp ke... bueno, udala berakudatzen duenez, evidentemente, pues ez zuen negoziatzen, ez zuen hitziteko gorik, ez? Eta eskatu benin gauzabakarra izan zen, bale. Osa, gu okupak legalki, baina presa gure burua regularizatzeko, eta presa gondela ere. E... Ba, negoziateko gure irteera, baldin eta, beraieke hemen zerbait egingo basuten. Hau da. Eta horrek da, atozen hogei urteetan, ez dela menezer eraikiko orduan esaten genien balde. Buz emetiko hogei urtera da itzein godu baina momentu zutzi gure hau zuan, baketan. Eta, bueno, PSE-keta bilduk honartu zuten, bilduk gure, adiez, gure, e... gure aurkako denuntziaren aurka boskatuz, PSE aztenitu egin zen, eta PNU eta PP kasena alde boskatuz zuten. Horran, otzaian abiatu zen, e... prozesu, judu... bueno, salaketa. Baina, PNB galintzada zarrizuen eta da. Epaia bera indarrean sartzeko horren dikestatera epaia bera, behin epaia indarrean zartuta, ozea, behin epaia kaleratuta, indarrean zartzeko denunciantearen oniritzea arko luke. Beraz, berriz ere, udalako nartu bat. Ba horren lako, bueno, badiru iera alrakako gauza, arraro bat egin zuten ahora, esken orduan, ba dortazun bat dortzeko eta burbat, ba gure presiua enan ginezido... Zartuz dela kuina hori ez? Ezera izango erakikoa judiziala eta azkarra, sinó udalak erakiko eralki, zuela noiz bota. Eta bueno, bi erazten da eta izan daiteke egozuko zuzuluzea, lagurra oa ez Azkan, bide zibieti ez eta penala pues, e, alde batetik. E, Obea izaten da, ez da lagondorio penalik, oza multak eta izaten dira. Baina, bestalde batetik, askarra guagizaten dira. Ordan, askarra usartzen ez aterazen bat denborako kontu ezan daiteke. Eta, egoera, honen aurrean, zeuek, ze, lan... ze, ze erantzun edo emango diozue. Bai, bueno, ba, erantzuna prestatzen ari gara, berat, e, e, betit namo, e, prate, e, peluze, da, ez? Epe luzea, evidentemente, ea oso aindartzen jarretza. Huk betizan dugu erresistenzia egonena dela, ea bizi bisibat, ez? Osa, et, et, etortzen direnean, etorriko direla, salantarik ez, ba etortzen direnean eh gvotazera topa esatela uso bizi bat topa esatela uso bat kolorez bete topa esatela uso bat rbeldea es eta laia ez eh? baskordasatzen dira horrek gauza, baina hemen bago aukera eta argira horretan osea zaindesa etorri auso utxu batera basik eta botagar osea vota itzatela berain etzetatik 200 pertsona uh -huh. hori askin hand eta bai berari konkretuan erantzuteko, antzuteko aipatu zu biardela biar dela la eh hori, orduan eh ehingo da kontzentrazio bat eh, gazteizko Gasteizko epaitegin aurrean hamartzertik hasita, marter orduerdiko oso dio izango da eta datorren ostiralean berriz eh eh udaletxearen plenoago eta mosio bat aurkesteko asmoa dugu eta bueno, goiz osoko ekime bat eitekoa bertan. Pues protesta ekimen ba bihar goiano zabalago, bihar goianapurbat pues mm -hmm. vista da. En el fondo, bat, gu estela zer jokatzen epaitegian, eser gutxi gu lagite erik epaitegian, eta geha gode lau zit politiko bat, ez? Mm -hmm. Apor ondate politikoa daukadu aletxak konbontzeko, da, eta bestela pues e, katazka hongo da, eta iraziko gute beraiek, iraziko gu guakik urnon gu, gu, jokatzen den partida, eskalean. Mm -hmm. Eta hor da, presioa bai bideratuko dula gehien bat e, udalagi presio egitea, eta horrein goduz alaketa. Horre egiten ditu zuen balorazioetan, eta ipatu duzu, ez, azkenen naiz eta ensantxe hogeita Enpresa izan, bueno, udal enpresa da, eta azkenean kontxeioan, ez, e, bueno, indar politikoek boskatzen dute. Eta emendik hilabete batxutara, autoskundak ditugu. Hori ere, suposatzen dugu, garrantzitsua izan daitekela, hausiak irauten badu, ez da? Bai, azkenean pues, urria maieran gaude, proaktivamente, baiteak ere atxeratzen direla, eta autoskundak bertan dauzkagu. E... Enmen bako hita jodatu ditzala bere kartak. Ez dakit, e... baki hu momentu eta nirrogei pertsena etxetik botatzeak erreprukusio mediatiko importante izan dezakela. Kontu da, beraig ere bat dukatu hori saltzeko. Hemos expulsadoa 60 kupas, edo orlako esloganen batekin. Guzaetuko gara gugure karta jokatzen. Eta nik uste hautezkundek dutela prozesua. Baina hori da hirik, in... jokatuko duten beraiek, eta nik uste zingar horren pendiente ere ez. Gujarra iru gure egiten eta gure burua defendat eta zentzu horretan bai, haipatu behar dela, igual, gazte izen giroarraro dagoela. Bait, eskunde, dagoekinaz, bat ez ere, pues, gure, elkate e, agurgarriak, bota dituen... Bai, tontolna boak, ez? Bai, bai. <laughs> Eldu zaigu, bo, <laughs> Bota dituen basakerien gatik, beste ez tepuzetorkien pues, gatik, eta ez? Erkaliorren baduzkabietorkienak, eta o, placer bat da beraiek agurtzeago izero. Hmm. Igual, ez dakit, botoak Depende ze sektoretan biatu nahi dituen marotok, igual komen izai hau gure mendik askar botatzea okampainan e, botatzea. Eta hori baloratu barro, eta nik uste zindu jokatu beraien herritmotan. Uh -huh. Gure hau margaren eta gurea egiten. Eta, evidentemente, halik eta, eta kalte handien aragin ez beraiei, so, gu izorretu nahi gaitu nahi pues, kalte aragin baina horrekin ino sozinatu gabe. Uh -huh. Osondo ba, bueno, gure partetik, gurepardetik, mila esker gurekin izate gaitik eta beti bezala, ba, ba gustatzen zaigu azken une hau eskaintza, ba, bota berdu zuena botatzeko, deialdiremate egiteko edo bueno, ba, ez dakit zuen proiektua oraindik ere hobeta saltzeko, baina benetan interesgarria dirudien eta gustatuko liteke gukena hemendik ere bizitatxo bat egitea. Bai, ba, ezait aprotsatu hor bad orain zerbait askar esatego, nik esago nuk gerturatzeko bai, hau zo bat okupazten ari gira, hori nik uste hori gira ez dela sartzen osando bai, okupazten graetxeak, gaztetxeak, eta, bueno, igual fabrikan bat, edo. Baina hau bat, eta nik uste menezio dela ikusteak hau bertutik zer den, eta bat ez zer izan daiteke, enbaldin eta jendea, ose, hagu jendea da eta lan egiten badugu aurre ateratua, bai, izan daiteke, bai, referente bat, bestakitzen maiatan, ez azaten, bai, izan daiteke, la referente oso importante bat, e, realitatea alternatiba generatzea eri dago kionez, Batesele hori, gertu batzeko e, deia egin, pues, e, kontakta dortea eta zaila, ba, interneten edo badaude aukerak, edo ez dela bertatik pasatu zuzenean. Mm -hmm. Beti hau ah, jendea, zein eta men beti hau ah, ditu gehuzen horbait. Beraz, deia, nik uste hori ze. E, eta, noski, pues, epaiketan aurrean adiegotea, eta emergentziazko gora emadua dago, egon baitekela, pues erantzutea, beti erantzun den parametro igualetan gerturatuz, eta aurrera dindar denari Bale, ba, eskerrik asko gurean izateagatik aurko gunean eta errealitate atitxo hau bilbora gerturatzeagatik. Ba, eskerrik asko gu jarraituko dugu amenirolako mikroetan eta, ba, mila eskerrta, animo. Bai, eskerrik asko du egin. Bai, e, Ba, euskeraz ez digutela kasurik egiten eta normalean lekuren batera joaten garenean ez digutela, Osa, euskerako eskubide hori ukatuta daukagula. Baina askotan ere gertatzen zaigu. Joaten garrera norbaitera, oza nonbaitera, eta joaten gara zuzenean erderaz, eta ze txartu hartzen den euskaraz erantzutea. Eta hori niri gertatu zitzaidan pasan astean barakaldon. Eta bueno, hau da, ere tantakari, eskei nia, eta zerra, gara, euskareguna, eh? <risa> eta hau patantaka. Dolemo enda <risa> niongo <risa> Yo. Eta hau ere ez ala hararoa, euskararik abena faroa Hauetetz not benedik, euskararik abena faroa Hararoa, euskararik abena faroa Eta hau ere ez ala hararoa, euskararik abena faroa raroa inanugalata geliugarabiaramat raroamus karabiera gaberravat eta uerezalar raroa euskarari gaben lafarroa that it's class Bueno, eta gogoratu jarraitzen duzuela garrasika irratzaioa entzuten Nirola irratea onda zazpipunu bostean eta orain utziko zaitugu ondino musika pixkatxo baterazz gure eguneko bigarren elkarrizketatuarekin kontaktuan jartzen garen bitartean. Bakiue berakaititzzinana erakundeko bakidetako baldela eta berarekin itz egingo dugula ba, egun aste aurreko asteontan izan mo gertatuen atxiloketaz eta bueno, pixka bat iparraldeko giro politikoaz. farroa Odu maia zinara haramonok iremen lanka Arraroan oskin zinarari gabe lanka. Eta hau ere ez zardar harroa Euskarari gabe nafarroa Ia lara luzen uan bagiztan angola Arraroan oskin anbagizta gabe angola Zau ere, zata raroa, euskar gabe, nafarroa. Ostio! Tunga baskon, lingua nabarroa. Estan txude! raroa, euskar gabe, nafarroa. Tunga baskon, lingua nabarroa. Zera raroa, euskar ari gabe, nafarroa. katasun oihu bat da gozkoraiuetatik entuendetsate astunda <tras> sun oihu bat da gozkoraiuetati Bueno, era, esan bezala, ba, ba jadanik eguneko bigarren elkarrizketarekin, bera komentatu dizuguen bezala, aitzina erakundeko, ba, bozeramaile, bozera da, eta Kaixo Gabón. Ui. Ya barkatu esa Kaixo Gabón. <laughs> Gore? Bai, ez badire? Bai, eske tintu dan sartu Maira, horregatik, ah, ba, ba, ba, zuk entzun ba, ba. nozu entzun saitut, baina beste entzule guztiak ezaitu entzun. Ha, ha, ba. <laughs> ha, ha, Oin ja bai. Eh, bueno, ba, bueno, lehenengo eta bain, ba, pizka hemen egoaldean batzutan gertatzen zaun bezela, ez du esagutzen exactamente do ganora askorekin iparraldeko realitatea eta pizka bat, ba gure entzuleak testu inguruan jartzeko edo, Ze, zer da aitzina erakundea eta noi sortu zan zeren arira eta bueno ba, kontestuko galdera guzti hoiek Bai, hor doan aintzina sortu zen pasaden azaaren bilan eta sortu zen helburu edo, sede simple batekin ez hau da panorama politikoan gazte panorama politikoan etzen ezkertiak eta bertalean hitza eh, aurtsa horretz zuen antolakunderik. Eh, segi hori dutako desegintzen, eta hor duan, ba, bildu ginen lagun batzu, la, za, lagun batzu edo bilitante batzu, eta, eta ba, antolakunde bat ordezkaritza baten eh, sortzeko asmoarekin eh, azarberak biaktan, ba, lehenik ez tabaida prozesu bat burutu ginen, eta gero azarberak bihartan haintzina eh, egine ginen. Mm -hmm. Aintzinaaren helburua da, eh, Ba, Piskat gazten e, problematiketan edo problematiketatik aratago ere Oien beharretan e, murgilduz, egiz-egi antolatuz, e, hauei alternatibak eraikitzea uh -huh. Eta horreduan, bai? Baiz, bota, bota, bota Ez, ez eta horreduan, horregi ba, bada urte bateko jarduera izan dugu uh -huh. eta, eta jarduera horretan, ba, erramezala, gure aldariak Ipar baina Euskal Herrikoak ere kontxeatzen ditugunak, mm -hmm. e, eraman ditugu haintzinera. Iakin barbaita haintzina bai, e, ipar mailan bailan estruktura duaren egitura bat dela, mm -hmm. baina e, begibizten e, elburutzat duguna guk Euskal Herria da, eta Euskal Herria da alderikatzen duguna. Mm -hmm. Gure lan ere moa bera Euskal Herria izaten da. Bai, adibiez eta, bueno, esan duzu iparraldekoak, baina Euskal Herriari begira, hori e, amenbe bai izpide zan genuen ba ernai antolakundea ba, bere burua edo publiko kia zuenean, ba, precisamente askoetan aipatzen den, ba, iparraldearen eta hegoaldearen arteko erritmo ezberdin tasun, hori, tapizkabat, esplikatu, galba, diguzu, ze parametro edo ze estruktura politiko, politikoetan mugitzen ari garen, hau da, zer suposatzen duen estatu frantzesaren menpe egoteak? Bai, justu, gauzatxo bat, eh? kentzea alba duzu, badut, eh, auiaktsun bat, Ui. eta bixik izaila da, itzigitza. Ui, ba, nestakitzer... Bas, alba duzu, e? Eh, bai, bai, lasai, haber, suke zangoztesu, e? Eh? O, beto entzuten gaitu zuoin? Mm, bai. Vale, bai, bai, ba. E, ba, zer realitatez berdin den Ba, nik erango nuke lehena izan dela e, Egoera historikoena ez e, Bada ipagaldean e, historia politiko berezi bat Eta horrek urteetan gaindi Ez kertiar eta bertalean arteko Zatiketak eragin izan ditu Zatiketa horien gainditzeko Ba, Gakoetarik bat zen uh, Ipargaldan egitura propioa bat sortzea Alde batetik hori Eta gero uh, eritmo kontoi da bokionez ba, uh, Bai baliteke eritmo ezberdinetan aritzea Bai ipargaldan, bai egoalden Ez baitira uh, behar ba ahalberdinak Eta hori izan zen ere bai um, Egitura propioa egitearen uh, Arrazoia ez? Uh, uh -huh. Arrazoietariko uh -huh. bat Uhum. Eta bueno, komentatu diguzu erri herri ladean egiten duzuela eta ze gairen inguruan edo eta ze gairen inguruan ibirizatetan urte honetan lanean eta zelan jorratu dituzu, eh? Ordan, gure kanpaina politikoa eraman dugu e, iru gairen inguruan e, Lehena zen Euskara, Euskara den ofizaltasun behagaz Bigarrena izan zen e, gure ipagaldeko Iloproin historiko historikoen ezagupen instituzionalaren beaga yakinbar baita e, iparraldea ez bai ez dela ni ere instituzionalki ezagutua horrek e, eragiten dituen hainbat zailtasunekin orduan bigaren hori zen ez, ez ezagupen instituzionalaren beaga e, aintzina eramatea eta azkena zen bizkat e, apartikoa gainera hortan e, aipatzen dituen iparraldeko gazteriaren maina Oro har Euskal Herriko ere baidu du, e, Gazteriaren zatiketak, ez? Duk mm -hmm. egaten duenen nunbait nahia dez eta eta enaz, ez? Eh Euskal Herrian bi gazteri mota baziela. Alde batetik euskaldunak edo euskaldun zaleak euskalde egita kontsertatzen direnak, eta bat, eta, eta gero badira e, Euskal zaleak ez direnak, Euskara dunak ez direnak, mm -hmm. eta Euskal mundu hortan, Euskal kulturan eta abar murgilduak ez direnak. Hildo azken horren bidez, nahi girituen, bat <coughs> bat batu, nahi girituen batiketa e, oiek, bate-betean bete gazterizabalera eraman, hoiekin aipatu, tabu guztiak hautsi, eta eta azkenan erakutsi ba aintzinaren lemak dio bezala dena girela euskal gazteria esbelgin guztien esbeltasun guztien gainetik e, ba, gazteri bakarra dela Euskal Herrian. eta orain arte ba lehen kampaina hortan hiru lan ildo hiek eramand ditugu eta eta ara, eta egabe jakizuen bezala ustelaren 14 e, hartan e, kampaina hori buka eramangenion e, Parixerako bidean, trenbatean, jarriz eh, frantzesezko se bide seinalde horiek. Hori da eta prinsipios, e, jan denazteko atxiloketa horren ari datorrela uste duzu e? Ba, bai, orai, bai ez tatua izan zaigu, uh, atxiloketa hori leporatze horren baitan eginda, uh, gure militante hori, permanentea dena gainera, uh, leporatzen zaio, panelak, panelak lapurtu izena. Eta zein da prinzipio egiten dioten bueno, eskaera edo, edo judizialki ze, ze ondori hori izan ditzake momentunetan zuen kideak?: momentu, Momentuko ez da ondori horik, bera askatua izan da begirik eman gabe, kargurik ere eh, karguen begirik ez diote eman. Oduan momentuko ez dakiko gaina argi garbi da operazio hori, eh, bere neugigabe keriaz eta... Eh, Bazkenan gure gazteria belduktzeko operazio bat izan dela, eta oktik aratago ere, gure aintzinako gazteria, eta aintzinaren periferian ibiltzen den gazteriaren, e, estigmiat izateko operazio bat izan dela, ez? Eta, bueno, ba, erantzun bezala, azer proposatu duzu, eh? Azkenean eraso honen aurrean, zein jarrera izango du aintzina antolakundeak? Oga, aintzinaren erantzuna, eta aintzinarena baino gehiago euskal gazteriarena izango dela espero dugu. Eh egin iruena postu hortan eta eginen ekimen hortan e, berestea e, izonda ez gure ekimen hori asumitzen dugu, aldarikatzen dugu, eta egin ginuen e, apostura beresten du. Hau da guk e, euskararen ofizialtasunaren alde e, bogokatzen segituko dugu re ere e, gure eremu historikoaren alde e, borrkatzen segituko dugu azkenean ezagupen instituzional bat izan dezen. ta horren e, ba, arira horren e, irudikatzerako, ba, Euskal gazteria deitzen dugu bide seinale edo iku gagotz horien e, kentzera, eta aurtik aratago ere e, beste ekimen mota bat ere plazaratuna izan dugu eta hau e, da e, iku gagotza horien aintinean argazki bat ateratza, baina e, iku horiek gordez, modu bat edo besten Eta gero, elburuatzen sare sozaretan argazki horien e, zabaltzea, argitaratzea. Eta, ba, espero dugu, bakotsak bere ginean, e, ekakpen bat egitea, bai, haintzinari sustengoa erakusteko, naiz eta e, sustengo hori argitarari haundia zela ikusi dugun azken egunetan. Eta, e, ba, haintzinak eraman zituen e, aldarrikapen horien alde, horien sustengoa, horien indaga, batzeko. Bai, oso ondo, igualgo goratuko diogu jendeari ez. E, bueno, zelako e, bidea dituen argazki hori ez ari patu duzun, eh? hori horre erramateko aitzina bildua aitzina.eu elbidera bidalita. Edo traola egin zurea, ez Eta hor bertan, ba, bueno, e, bai Twitter bitartez, bai e-mail bitartez, ba, bueno, eh? Xianduruikurra Rocho Ieking ateratako argazkiak bidaltzeko eta desobidentzia ekimen honekin jarraitzeko. Hori da. Horiek operazio neurgabeko operazio polizialak eh, planteatuz, alako bortizkeri itsurazko bortizkeriogat bat eh, plazaratuz, ba, guk desobidentzia zibilaz erantzune erantzuten sigituko dugula erranai diegu. Eta, eta ari oktatik e, buskal gazteria ditzen dugu ortan parte hartzera. Oso hondo, ba, mi e esker benetan gaur gurekin hemen egoteagaitik eta, bueno, beti bezala, ba, azken itxak eta edialdirik egiteko ba, hemen doka zorkera, eta benetan urrengo batera arte eskertzen dizugu hemen egotea. Mi esker genitzu Eta ziur gaude urrengoa abesteak askori Paetorriko saizikiora ogora ba txikitako garaia eta televizta horrean pasatako orduak eta beste mundu batean amesteko... Ba, bintan... Baten lagunok, ametxetean Drago iaren pola bila panela Horain badakit, nongo zuloan Dagoen altsorri ederrena zure mundua erra handi bada, eta horze, osten guguta atxorre der bat. Bi batutnik ametxonele di, eta ez da eguzkin dizkiratuaguri, guazen bi otza betean aurkidezagun, guazen, guazen, guazen, guazen, batxun iztaldietik drauen Txas eta lurrez bihotz bokea metxez, eta altxorra geuretzat izango da Ekin lagun bideari, zongo kurekin ez dabe dut. Ez beru goian aiz lurrean, egan ez laiztera altxorra do. Guaten lagun Bueno, gurengo adestia, e, bai, nahi egu ezkaini, bueno, ale batetik e, kukutza gaztetzea izan zenari, atzo bete zuen urte, bete e, bezaldo jatu zutenetik, eta, bueno, gure ni kukutzak e, gure bihotetan, ba, bizitik dirau. Eta, eta bueno, ez du guin eusbarkatuko. Eta berdina, e, bueno, patakon izan zen, uribarriko gazten zariakera bat, ekainean, E, izugarrezko izugarresko eraikina okupatu genuen, ba, ikusten dugulako beharra auzoa auzoa pistekon guri baren jaiogara, eh andonitani eta, eta bueno, pues, hemen bizi nahi dugu eta hemen bizitzeko modu bakarra da auzoari bizi ematen. Ordoan nahi diegu eskangi eh patakoni, euskalerriko gastetze guztiei eta bueno, izango diren guztiei. Bueno, eta agendaren tartearekin goaz, bere baten namar minutu baino ez daizkirugulako geratzen programarekin bukatzeko, eta lehenengo eta bein komentatu ba deustuko gazte lokala, gazteosoko ospatuko duela bere ogeita irugarren urtemuga. Eta... Bueno, E, eurek plazera bat duten ba txan, baso, komentatzen digute, ba hori ogeita irurte ez dala ezer, eta badela, eta mila behatzen dela dogeita maikako gazteaiek ba, berrogei urte dauzkatela gaur egun, eta egungo gazteak kumetsikiak zirela orduan gogoratzen digute. Hainbat, belaunaldi bezarkatu ditu deustuko gazte lokalak, atzoko eta gaurko gazten topaleku da, ametsak egipi urzeko, txokoa. Eta, esan bezala, ba, egin, prestatu duten egitara guztionen barruan, ba... Badokat e bueno, urriaren hogeita tik azaroaren bira lusatuko da eta Ba, bueno, egunero jarriko dute hartu nahi duzuna, merkatua eta fanzine erakusketa, e, goizeko maiketatik ordubietara eta ratzaldeko bostetatik aurrera txoriendan urriaren hogeita zazpian, gaien abazka eta ekin txasuzen aldizkari kide batekin solosaldia izango da ratzaldeko zazpiretan, eta ordu ordubaete beranduago, sortzietan, txalaparta taierra eskeniko dute, ba, ikasi nahi duen hor Urriaren hogeita sortzian, deustuko gizarte eragilak maingurua bil, inguruan bilduko dira, egun ungo diagnostikoa egin eta norbere lan eta bideari buruzitze egiteko arratzaldeko saspiter dietan. Urriaren hogeita bederatzean lakelo gaztetxeko kide, garagardo eta patxaran taierra zuzenduko dute, eta bide batez lakelon egiten duten itxaslapurra izeneko garagardoa daztatzeko aukera eskainiko dute. Urriaren hogeita marrean amaika gazte antzeslana taularatuko dut titerez-ititerez astaldeak arratzaldeko saspiretan eta saspiter dietan da izango da aranbeiti baratza taldeak antolatuta baranbeitin bertan hori hor plasatxo bat delarik. Eta horriaren hogeita baikan, horrengo ba eguneko bazkarirako gia prestatuko dute poster dietan eta bederatzietan hasiko dira kontzertuak Shark Riders eta Free Well taldeekin. Azaroaren batean Egun handia prestatu dute poteo zaun sistema batekin egurdik ordu batetan dustuntzehar baskari herrikoia egingo dute gero eta bingo musikatua done Petri plazasan arratzaldeko 3 hau oso gustekoa dute deustuarrek. eta haut talderen kontzertua ere prestatu dute Beri Txarrak, Zurraia, sekuestro Express eta DJ Dr. Baltz izango da ba dos cuko lokalean Azaroaren batean. Eta Azaroaren 2an azken eguna ba lasaitxo hartuko dute, robak eta pintxoak jateko aukera izango da Jazz Collective Trio taldeak kontzertua ematen duen bitartean eguerdiko ordu batetan. Eta Bilboko auzoekin jarraituz ba kontatu ba de charcoa gano charco hortxar oh, metra, jebimila eta hama laulabur metraien lehiak eta presta, prestatzen nari direla, eta bueno, aurrera eramaten ari direla jadanik, izan ere hurriaren amairuan izan eta hogeita arte luzatuko da. Bertan, ba, enbat lagunek parte hartuko dute, eta, ba, esan bezala, ba lehiaketa bukatu, bukatzen denean ba, ondoren ba bat egongo dela match errin hau pues, urriaren hogeita lauean ba proiektzio eta sari banaketa egiten dutenean. Eziketanak onbidatuta zaudete, basan bezala bezela, ba, ba bukaera horta da, da Eta bagoa, ezparakaldoko San Vicente Ausora ango jai batzorde eratzeko asamblea egingo baitute kulturretxean urriaren 23an, hori da osteunean Eta behurko bagatzako jaiak bukatu berri direnean, bazan bizentekoak prestatzen azteko txandaldu da, eta lanketa horrekin azteko jai batzordea eratu behar da. Horretarako, itxordua jarri dute urriaren nogeita iruan, hausoko kulturetxean, arratxaldeko zazpietan. Jai batzordeak irekiak dira, beraz, eusotar guztiek, aukera daukate, bertan parte hartzeko, eta bestetik jai batzordeko kidek Twitter kontu berria zabaldu dute, abilduazan bi jaietan, beraz parte hartu nahi duten entzako horrere informazioa. Eta tokatzen zaigu ere, beste deialdi batzuekin hastea kontzertuak eta barrezta. Kasuanetan, e, lalumatu honetan, badaukagu, bueno, irola irratiak antolatuta, el desenterrador irratxa joak, kamar urte bete ditu, kristona. Hori da, eta izarbeltzaten eoan, iralan bertan, Andresi Zasikalean, ba, kontzertua antolatu du, de Wizards, Mikel Uraken, Beruna, Et, eta meido taldeekin, larun batean, hurriaren ogeita bostean, arratxaldeko saspietati, gaueko amabia karte, eta lau euroren truke euro bat talde bakoitzeko itxeko, ba, gonbiaduta saudete, gu ere bertan izango gara, esagutu nahi gaituzu badakizu, horre do barraren alde batean, edo bestean, edo batean, hortekibiko gara, erratz batekin edo zehosekin, eta, bueno, badago, badago beste... Euskagu, beguna huetarako beste batzuk e, hogeita lauan, urriaren hogeita lauan hostilalean, gabeuko amarretan, e, txirbilenea kulturgunean gunean... E, bai, puretetxean bestela. Eh? Puretetxean, -puret ere. Bailea, desetxos, exetxos kontralde koro, Madridetik, eh? flysheet, bergaratik, eta kontrak, ezkerraldetik, bueno, ba, esan dugun bezala, gabeuko amarretan. Eta... Oste, larun batean urriaren ogeita bostean baita ere hartzaldeko zazpietan, baina bueno baina, komentatuko dugu, baina badakizue torri gira erratiko e, festira e, pun gaua egon dugu dondoko gaztetxean lehioan eta e, dry jef e, Britania handitik kualud, txorierritik e, krimental, bilbotik eta papel albal bermeotik egongo dira. Eta azkenik nahiz eta beste azte bukaera bat falta, baina bueno, azar batean e, komentatuko dizugu, lan unbata delare eta gaueko beteratzietan, lauroren truke lakelo gaztetxean, santurtzin bertan, lasbina eskalean, irola irratiko programazioaren orkespena izango duzue, eta... Bueno, va ba, Shake, Sweet Soul Music taldea Bartzelonatik eta Funkit Bilbotik izango dituzue 4 €ren truke, ba, benetan kontzertu polita izango da, gainera programazio berriaren aurkezpena aingo dugu eta Irratiaren Jai polita izango da, beraz anima zaitezte parte hartzen. Bai eta despeditu aurretik eta gure azkenengo kanta jarria aurretik pizka askartxo batean bagoaz bai entzutera uribekostako iraultza iraultza parkatu astea ba aurkesteko edo bertara deitzeko ba uribekostako kidek egin duten kuñatsoa Alior bataro yuca iraultza iraunztzea Gorde ezazu edata, urriako gehiogaitagost, uribekosta iraltzeragoaz. Azte osoan zehar, ekintz ezberdinak izango ditugu eskualdeko erri guztieta. Azte lenean, hasierari ekingo diogu. Azte arteak, arratzaldeko zazpietan, alternatibak eraiki eta izango dugu erandio da. Azteazkenean hitzu baltzeetan hogeita sortzeak libre nahi ditugu. Bai ingurua zazpiretan eta ondoren eskualdeko mobilizazioa. Gostegunean, lentzean erri udati erraren argazki eskosak eta eta lehioan bizia ezi aldia azkea aldarrikatzeko ekintzazberdinak antolatuko dituzte arratzaldeko zazpirtan dietatik gaurrera. Postiralean algortako gazteto paketak izango ditugu boster dietan, eta zopelan zeiretan frakinez izaldia. Larun batean, egun osoko egitaragoa antolatu dugu zopelan. Udaletxe plazango izoko amartar aurrera, arrera, garunen lubakia forma kuntzata elkartasun argazkia, gaztebazkaria. Muzika maratoia, uribekostako talde ezberdinekin. Rastu olimpiadak, kalejera erritik zehaz. Eta nola ez, ekitaldia eta konzertuak. Eteratxeetatik aurrera, Siroka eta pato adurestroienz, burko kiroldegiko parkinea. Urriako gehiogaita bost, uribekostako irautzaztea. Bueno, eta tokatu zaigu agurrezatea, badira ja gobeko marraketa gaita 2 minutu pasatxo, eta, bueno, ba, beste azte batean hemen egon gara, eta pasatu dugu garrasika hau. Bai, bai, bai sobre bibidu dugu beste programa bat. Benetan espero dugu norbait telefonoa, oza, irratiaren besta egon izana, guen tuten gutxienez. Hori ez da ines esan behar, hori beti da holan. Bueno, baina benetan espero dugu ba, politak izan kisan direlako elkarresketa interesgarri izan ditugu, gainera Bilbotik kanpokoak, baina bueno, bas, basko ta falta zaigu ez beste hori, bai. ba, ba, mezu hori ere jasotzea beste lekotatik eta bueno, ba, ba posikoa gaur etzera. Ba bai, eta izan bezala ba hori be bai oso posikoa sin imaginatuz amai eta domilla, katamilla, kaporcho nasautete bestaldean. E, e, eta zorren astean bertan egon gozaretela ere Hori be, hori be ikusiko gara bertan Eta ba, betiko moduan eskerrik asko guentzute agatik, Eta aurrengo aste darte, gabon eta Entxufatu FMko undasazpi puntu gosta, beti Me kauen dio <laughs> Gabon Aste derra izan agur bergin Porque... Torna a casa te Ignorgu chin maitaduta co oilu repa sartu atera bicervez ahora con el acogua te scalte i che ti